Minden népnek kultúrának megvan ott egy ilyen csőcselék be, beidegződése. Bele akarnak egy ilyen dobozba, mint ahogy nagyba így beletenni a hamutálba a csikket. Ebből, ha már egy kilóg valami, akkor ezt így lebasszák, ez nem jó így. Tehát ez a baj egyikén nagyba, ami egy kicsit kilóg, vagy másabb, nem a buzikra értem, vagy a többikre hanem hogy az már, az már nem fér bele, nem tudják beskatujázni. Na most az egésztek a lényege, hogy én azt mondom, hogy tömegemberként mi a fasznak külélni? Én meg megkérdezem, mi a picsának jó, jó, jó az, amit te csinálsz? Nem ti, Jánblok. Mi szerintem akkor maga jobban elfogadni, Még, melyiket szerintem sokan, egy is tudja, az esztetikailag jobban kiemelnek, lődnek. Előszert, füljük, Tehát, <kül> de nem volt erre a mesék fessére, de én. ilyen baltasista művészet festényét. Hát az ilyen dodaista festése, vagy legalábbis így pocsma Nem futta. Az arcképeket, meg ilyeneket az dilettása. <kül> hát, hogy érdekes tópia, aminek kiderül. Még az is egy emlék maradna, igen. Minden ilyen nagy filozófiának van az egy hogy esztéfikai készre is. Végeredményben egyébként egy ö, ö, próbál, vagy legalábbis... Voltosan egy képi és ez szerintem nagyon érdekes lehetne. Én a, a hangulataimnak így le, olyan vázolását, milyen hangulatban vagyok, ilyen görvéket én írtam így, uh -huh. görvéket festettem is, vagy nem festettem, hát nagy baj ilyen pacsmagulás, hogy akkor na, odabasztam egyébként, tehát voltak ilyenek, hát nem tudom, de visszatérve, hát lehet, hogy aztán neki lehetne állni, ám bátor, aztán sose lehet tudni, sőt, én érdeklődtem is, ezek után, a dolgok után, volt itt Fehérváron egy ilyen képzőművész, meg festő még él is, és akkor nagyba láttam, hogy szemétből összerakja a képeket. És akkor nejlonzacskót zacskót odaragasztotta stb. És akkor nagyba ott a kiállítással is mentem. És ott is volt a ficka, hogy többen volt a kiállításon. És nagyba kiáltott egy gumi, város tábrázolt autók, egy villamos ez meg. És akkor így kiállt egy ilyen gumicső. És volt nálam egy olló, és így belenyírtam és nagyban odafutott a mi a lófasz, mert ilyen jó kis ilyen imponáló gumirész. Oda voltak úgy ragasztva, és akkor odafutott a gonnoknő vagy valaki ilyen, nem tudom, és hogy mit csinálok? És ott amiket mondom, lenyisszantottam egy darabot. Az alkotásból, az alkotásból mert olyan ilyen, olyanféle gumivót, ami olyan szájra álló. Tehát az a, tehát ilyen kapitalisten, kisebb, tehát olyan ragasztások voltak ott össze-vissza emelre-amarra. És lennyis szantottam ott egy darabot. És nagyba futott oda az a nem tudom, képtárnak a faszon tudja kie. Hát, hogy micsoda, hogyha hogy, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy nem lehet ezekhöz hozzányúlni, meg mit tudom én. Hát, neki nehogy már mondom, mert nagyba ugye volt olyan képbemutató. Ami az, hogy mondom, hanem ott anyád picsálja. És az a lényeg, mi nem kezdődött semmit, tehát ilyen pogácsázós, borozós. Én nem pogácsáztam, csak borozgattam. Ott lehetett ott tölteni meg kávé, anyám picsálja a boros kávét itt meg, ez meg az. És nézegettem ott. csak akkor nagyba ott lenyisszantott, és akkor futott, nem lehet hozzájönni itt, hogy képzelme ez meg. És a, a maga ezzel az újházi petivel ott beszélgettek ott az emberek és valahogy hogy-hogy, nem, volt ez mit 6-8 éve. És akkor már zavartak volna ki, ez itt volt a Vörösmarty könyvtárban, vagy nem a Deák, itt a Deák gyűjteménybe. És a fickó valahogy tudomás szerzett erről a dologról, oda hozzá, És így beszélgettük, elkezdtünk így beszélgetni, nem zavart ki a picsába, elkezdtünk így beszélgetni. Akkor persze nem volt még kiéleződve a Bartos Izus. Csak mondtam neki, hogy mondom, hát hanem ebből elkezdtem ott nagybogyatből a szemétből, hogy micsoda a performanszokat lett. És azt mondta nekem, hogy hát legalább egy 10 15 negyed órát, 20 percet legalább beszélgettünk. És azt mondta, hogy hát ezt csináld, azt mondtam hát, neki, hogy mondom, ebből a kapitalista mocsokból is mondom, hogy nekem is megvan mondom ilyen elgondolása, és olyan jó, hogy összhangba kerültünk a végén, tehát, hogy én is így összeállítottam volna egy szemétből. És azt mondta, hogy ezt És mondom, ez mibe sorolható, mondom, dadaizmus. Azt mondta, ez újházizmus. Tehát, újházi Peti. Mondom, mert ez micsoda, mert ugye a dadaisták, hogy valami, nem tudom, a az a vagy ki a faszon volt ez a megrökkentő dolgok. És mondom, mi a picsa ez, mondom, vagy futurizmus, vagy mondom, mi a picsa? És nem azt mondta, hogy ez egy ilyen új fajta valami picsa tudja micsoda. Na, és, és akkor így én így, így, így, így, így, így nagy baja azon a nyáron így gondolkodtam, meg így bennem volt egy dolog, meg a Fehérváron, aki a Petőfi szobrot csinálta. Ez a Székely János Jenő. És beszélgettem és ő biztatott is arra, hogy.. Há bar! Mi nagyba összejártunk ilyen művész, hát nem nagyon éreztem jól magamot művészkörökbe idézőjelbe, és akkor nagyba ő, ő biztatott arra, hogy hát valami. Én próbáltam is, aztán megvolt így az ötlet bennem, hogy egy ilyen kapitalista zürzavaros képet így szemétből összeállítok, meg is volt a nyersanyag, aztán a végén meg becsavartam itt cíjébe. Szem lett belőle semmi. De jó kis képeket lehetne ezekből, ilyen káoszos ábrázulás. Például a nagyváros. Mit tudom én. Tehát meg volt az elgondolás, aztán a végén meg nem lett belőle semmi. Aztán plakátokba ugye vörsek amiket fölkültem. Most is azt hiszem, hogy van is, talán majd oda is adok tehát hogy mit te ott van a képem, és akkor mellette mit tudom én mondjuk oda Sztálint, vagy ezt meg azt egy traktort oda tettem, áháááááá, ah, rászólásként. Um. Ebbe is azért volt, tehát ez is folyasfajta volt, tehát a nagyváros, az újházi, tesít? Zaglag is kell Például. Tehát hogy ilyenekre lehet, hogy lenne affinitásom, gyerekkönyvekből így kiullózni dolgokat, az egész is igen mit tudom én mikor